Când va veni declinul? Cu mâini învinețite de umblet lung prin ger, Voi reentra în mine când va veni declinul. Voi coborâ să caut pierdut într-un ungher, Firida unde arde cu foc nestins divinul. Și flăcării voi spune, Fior al caldei fir, joc viu ori, șovăielnic de galben maramă, vibrare necurmată, zigzag de pâlpâiri, ușoară și fierbinte, vă paiete de stramă. Redăne mărginirii fugarul tău mister, mereu mai străvezie, mereu mai necuprinsă, prin sure și în alte pustiuri de eter, desfășură pe hăuri o horbota aprinsă. Deasupra ta, Deasupra haoticului drum cupolele nocturne te-or strejui, hieratic, iar tu vei fi parfumul lunecător de acum pe-a lumilor întinsă tipsie de geratic Curând, sub faldul umbrei nu vei mai desluși nici recea astratee, nici încruntata ge. Doar spuza si de fată în și în preajmă goana unor năluci opiacee. Vulturi de flăcări, aștri spre tine s-or purta, vâslirii lor solemne deschide atunci ferestre și bea din plinul vârtejul stârnit în preajma ta, cum altădată boarea pădurilor terestre. Respiră, crești mai vastă în plasma unde doar o singură năvală de năzuinți se aprinde, asemeni unui mare și lacom protozoar, înmugurindu-ți brațe în noapte le întinde. Al tău, al tău cuprinsul întregului din tâi, din negura andromedii la sorii din centauri, stăpânitoare, soarbe tot cerul și rămâi prin marea de funingini, năvodul plin cu aur.